Ja, hej och välkomna till veckans avsnitt av Man ska vara seriös. Jag heter Fredrik Furehovde. Och jag heter Andreas Summo. Och dagens tema som vi tänker diskutera är... Länder. Oh, ja, vad kan man snacka om länder? Vi, det kan, vi, vi kan gå igenom lite punkter vi har på listan. Vi kommer, igenom, vi kommer gå igenom mitt, eller vårat absoluta hatland. <laughs> Vilka flaggor är fulast? Ja, Vilka presidenter eller monarker? Som får ligga mest. Eh, vilket land har snyggast brudar och sen såklart vilket land har godast mat. Ja, exakt. Eh, eh, hur är läget med dig idag? Eh, det är ganska bra. Jag har en stundande förkylning jag inte är inte så så nöjd över. Men det, det, med stundande det... menar du att den är på väg? Ja, alltså när den började under natten. Jag vaknade upp väldigt... vad ska jag säga trött i bihålen av att lägga och snurvla mig hela natten. Liksom. Mm. Det blir uh, du blir ju aldrig förkyld. Nej, eller, hur? Jag blir inte. eller jag blir förkylt kan det bli, men jag blir ju aldrig så här: Och nej, jag måste vara hemma och so ligga och sova nu. Liksom. Nej, men det är ju bra. Uh, men det var jävligt skönt, för farsan har haft någon grej hela veckan, så här, och det resulterade i att han var hemma idag, så att jag fick uh, bara nalla hans uh, eh Pallar hans eh, kort. Ah, nice. <laughs> och, och sen eh, ner och käka pizza till frukost det hann ah, nice. Ja Så det var ju lite värt. Det var därför det tog lite tid för mig att komma hit också. Ja, ah, jag förstår. Ska du en timme sen. Och jag är då 20 minuter sen <laughs> från den timmen. <laughs> från den timmen så. <laughs> ah. eh, men det var nice. Jag körde en ny pizza eh, vad heter det med vad var det? Vad, typ? Var det kebabpizza med fiskkotlett på? Nej, nej, det var med, med mozzarella mozzarella pizza liksom med eh, skampi och pesto. Uh, Skampi ska man ju då egentligen inte äta för det är extremt uh, miljöfarligt har jag Men fuck environment. Men uh, uh. Det, var, det var helt okej. Okay, men det är en grej innan vi, innan vi <går>, går. Eller det hör ju lite till ett av punkterna idag. Men uh, i, alltså man blir <går> pizza. Man blir ju <går> aldrig... Man tycker det är så ja men fan, nice. Jag kan ta, dra en pizza då. Det låter ändå ganska bra. Cool. Men man blir, det är alltid så jävla mycket. Ja, alltså, det, det är ganska det är mäktigt att det äta en, pizza. Ja. Det är som en, det är som en liksom en ganska det är lite som ett uh, mission eller någonting. Det är lite som en task of the day att liksom så här, ah, om jag klämmer en pizza så blir det den här uh. Ja men den, den har no, den har någon uh, arom i sig som gör att jag inte är helt uh, jag vet inte, jag har älskat pizza alltid tidigare liksom, Men jag måste nu för tiden Efter att ha varit mycket i typ Norge Där man bara käkar typ panpizza mm. Och liksom sånt där Och sen, och framförallt käkar det med vitlöksås på mm. Det är en helt annan grej Det är ju, ju sepegott ja. Men när man käkar den här tunna jävla pizzan Som är så här Ja men jag fattar precis vad du menar Det är ju precis den aromen jag har stört mig på ja. i alla år ja, på pizza, ja. Som är så här att man liksom man pallar inte käka det, liksom, det är bara jobbigt. Så det är ju sekt. Däremot måste vi ju, när vi är inne på pizzor, du antar att du var och käkade på Nockeby-grillen. Nockeby-pizzan, ja. Ja, den är ju bra. Alltså. Den är bra. <laughs> Ja, Nockeby-grillen är ju svinbra. Nockeby-pizzeria är ju också ja, svinbra. Det, ja, ja äh, det är på som Vad som gänkänner Nockebys pizzeria är väl att de har enorma jävla ja, alltså, de, alltså, alltså, Det finns ju många ställen som har så här... Som är kända för att ha stora pizzor. Ja, med -pizzor ja, men Nockeby-pizzor är fan stora. Det är så här, man får in dem på ett bord. <laughs> så här ja, då. men det var ju ja, som, liksom, här... vi, vi, när vi, skulle bli, vi fick ju ingen, när vi käkade med våran, en av våra bästa vänner, Jonas, eh, så fick vi ju inte, man får till exempel inte pizzan serverad på en tallrik, utan man får det på en matbricka. <laughs> och det hänger över ja, på det, alla ja, kanten. Det, liksom. det är inte i närheten så, så, så det, det liksom Man får typ två matbrickor. <hör> ja, precis. Det är liksom den sajsen av pizza Och sen svintunna. Ja, och god. Ja, om man nu är surgen man, på alltså, pizza. Ja, men precis. Det är, det är ju oftast så kan jag säga att pizzan glider ju lättast ner när det är bakis. Ja. Bakis i, i ja, ekvationen men Jag, jag körde alltså Den bästa pizzan jag har dragit på länge så här, så här Standard svensk grillen pizza mm. Det var ju senast förra veckan När jag jobbade jag var på ett gig här i Trångsund. Så ingen förskaffade det med en Venesia som. Här I I Tronkjärngillet. I, i, ja, precis. Och här i Tronkjärngillet består ju den av. Vad är det? Typ Fefferoni, alltså. Eller så här. Jalapenos. Jalapenos. Eh, precis, jalapenos. Eh, och salami. Och oliver. Mm -hmm. Det var eh, märkligt. Eh, men grejen var att det som gjorde att hela den pizzan var så jävla grym var ju att jag hade köpt till extra vitlökssås. Ja. Ah. Mm. Vilket gjorde att den blev helt uh, toppnotch. Pepperonik, borde... korven och uh, vitlöksåsen gjorde att hela det var... pizzan var liksom. Liksom hur smutt som helst. Liksom. Man borde ju egentligen varje gång man käkar typ skräpmat så borde man ju alltid köpa till extra vitlöksås. Det borde finnas på allt. Typ chicken nuggets eller vad fan som helst. Ja, men extra vitlöksås. Det är som att jag kommer att tänka på det att så här: som att vilken pizza som helst blir går med B. Mm. Det stämmer inte alls. Nej. För att. Uh, vad BNS gör det är att det, man får ju den här sunka jävla burkbenen. Ja, men precis. Och så blir man mer såkig. Det är du, slags. har ju redan sin, gjort sin test. <laughs> precis så ja, ja, den typ enhänsar hela den här uh, BNS-åsen som är någon slags beta-version till, <laughs> till, uh, till uh, Erik Lallersteds egna <laughs> bns <-såsen. laughs> Exakt. Den, den, Det är inte den, Alfan direkt. Utan det är ja, ja, Alfan kan ju <laughs> vara. Uh, I alla fall. Men, men i alla fall Så, är det, så att det är jävligt bängligt mm. Och det, det blir inte gott vitlökssås på pizza Nu kommer ju säkert jättemånga att tycka att bara, Åh men gud, kom du på det nu? Mm. Och nej, det kommer jag inte på nu Men jag kommer på kom det på nu det. på svenska pizzor <laughs> Och det är så jävla gott mm. Ja, men det är bra <laughs> Majs? Nej. Vad fan säger du? Nej, nej, just... nej jag på... <laughs> Jag ville bara flicka in. Va? Jag kommer att tänka på norska pizzor och majs på pizza. <laughs> jag är <lite> <laughs> jag är det är från Norge. Ja. <laughs> Finns det några svenska pizzor med majs? Ja, be... uh -huh. ja nej, jag vet inte. Jag har ingen pizzaexpertis. Uh -huh. Det är någon sunkig jävla billig pizza. Uh -huh. Ja, Ja, det är väl typ så här... Uh... Hawaii. Hawaii. <havai> uh, Hawaii. Den har majs. <havai> I alla fall, länder Länder är temat Vi har ju varit snuddat på Sverige här nu Ja, precis ja, Sverige är ett bra land, tycker jag ja, Det är helt okej okay. Det är kallt ute idag mm. Jag har åkt skateboard oh, fan, vad... hit Och burit min skateboard hit um, Gick du hit? Vissa delar där det var blött. Uh -huh. eh, för det är, det är blött ute också på mm. vissa ställen. I alla fall. Så jag gick hit och jag konstaterade att det var jävligt kallt för mina händer bara. Hur uh. ja, det omedelbart. <laughs> det var kallt. Ja, det är första dagen för mig med vinterjackan. Mm. Det är alltså slutet på oktober när vi spelar in det här. Så att, eh, det, det känns sekt. Ja, det känns, det känns tidigt. Men det är tidigt det, är, det kommer säkert bli så här aprilvärme snart jag vet att Och sen det, blir det kallt i februari Varje vinter som börjar liksom, Då tänker jag alltid såhär ja, Jag borde verkligen så här dokumentera så här När kommer första snön och när ja. är första minskraden så, så, så, noll... så jag ska ha någon så här referens Till varje år, jag orkar inte googla det Det är ju för jobbigt mm. Jag vill ju göra det ja, själv ja, liksom, ja, Men jag gör det aldrig Nej, men Förra, år, förra Han kommer året kommer alltid så... på det efter Just men... när snön har kommit och ja. bara, Just det, jag skulle ju varit beredd men... Va, det kändes ju verkligen som att första snön kom ju typ i januari förra året. Då kom inte den i maj året efter. Det var ju så otajmat den var. Mm. Det var ju ingen snö på julafton i alla fall. Då var det ju typ Nej. regn. Bara. Ja, precis. Alltså, eh, det ju... Men det slår väl tillbaka. Jag tror inte på det här globala uppvärmningsgrejset. det, är liksom, alltså, det, om det, det är, ska om gå det... lite upp och ner. Ja, det men det gör det väl oavsett. Varför? Men alltså, det går ständigt uppåt. Fast alltså det går så här liksom i... Ja, okej. Okay. Ja, det är möjligt men i rutor. What, what the fuck? Liksom. Ja. Ja, eller hur? Ja, keep keep fucking Det jag tycker det är så jävla, det är konstigt det är så här sådana som håller på att bara, åh oh, oh, om global uppvärmning och bara, shit det har inte varit så här varmt sen slutet på 1800-talet bara, Ja, ja. men då har det, varit så, nej, då antider... har det varit. så här varmt förut och antagligen var det väl har det varit, varit, varit så här varmt hur många gånger som helst innan när vi inte dokumenterar väder mm. liksom. Det är ju det jag tänker på. Men i alla fall, väder är ju jävligt tråkigt och ganska långt ifrån länder. Men det är väldigt svenskt att prata om. Det, det kan man ju men, säga. Sådär men Sverige är väl ett land vi inte tänker vi hålla oss kvar i så himla längre. Nej, vi tingspelen. flyttar. Vi flyttar. Och eh, vad ska, vad, om du säger så här att ja, vi hoppar på en buss. I eh, Stockholm central. Vi rör oss ner mot Malmö. Hoppar på tåget mot Hamburg. Eh, mm. I Hamburg byter vi sedan till... Eh, ja, vad byter vi till? Är det till Hannover vi åker? Vi åker, vi åker, vi åker, vi åker tåg till Hannover. till Hannover. Till Hannover. Centrala Tyskland. Eh, och, sen, och sen därifrån är det till... Eh, vad som är huvudstaden på vad vi sen innan är helt bestämda på är världens sämsta land. Och det är... Paris. Paris, Frankrike. Frankrike. Vi vill bara... <laughs> vilket skitland. Ja, vilket jävla skitland. Alltså. Allt är dåligt där. <laughs> Allt... Det är ingenting som är bra. <laughs> <laughs> Men jag försökte eh, komma fram med hela min beskrivning här var min och Andreas resa 2010 ner till festivalen Hellfest som ligger i eh, Frankrike. Clisson, eh, liksom, ligger väl söder om eh, typ kuststaden Nans eller hur man ja, uttalar det. Eh, Nans för övrigt, en fotbollslag som jag tror suger. Va, jag tror att eh, gamla vän, svenska vänsterbacken Erik Edman har spelat där. Om jag, inte har, om jag inte har fått det i en bakfot. Men Aha. i alla fall eh, det var ganska trevligt. det var ju ganska Det var ganska osoft. Alltså alla fransmän som var ju där var ju osoft. Ja, ja, ja, frans... Vi hängde med då ett par eh, eh, normen och vi som kämpade i samma camp. Och det var ju hur grymt som helst. där Och alla andra, så här, snubbar som hade resit dit från över hela världen. Ja, precis. Så och någon, hur så ofta som helst. Exakt, någon så här, österrikare eller fan som helst. Ja, ja eller någon, <gör> någon holländare som kommer och frågar om man vill schacka braj. Ja, ja, precis. Några fi finska nissar som skulle till. Men i alla fall, när vi anlände från början till Paris så kan vi bara försöka illustrera hur risigt det här landet är. Att det första man känner var... Det är liksom en tjock luft som ligger så fort man kommer in i mm. Frankrike. Där, där det känns som att så här, du hör inte hemma här. Ja. Liksom, dra härifrån. Ja, precis. Vi, liksom, de har de en har... extrem inkomst på, vad heter det, på sin turism. Mm. Eh, Och men jag förstår inte hur folk kan tänka sig att återvända dit. Så här, med flit, Nej, exakt. Liksom. Uh, ja, det började med att vi, vi gick väl knappt, vi gick bara runt tågstationen i Paris och man bara kände att det var det var ja, det var en tjock dimma av arrogans och nonchalans. Exakt. En uh, fet osofthet uh. Liksom. Uh. Var vi ju lite hungriga när vi kom, när vi väl kom, steg av tåget, vi hade ju då liksom åkt tåget dygn eller någonting sånt. Mm. Och, och, så jag och så var då tänker vi att bara, ja ah, men fan, jag är ganska sugen på en ganska schyst bagetten då. Mm. Så då går vi ju... En fransk baguette. En fransk Jag baguette med franska alltså. pålägg. Alltså. Liksom, briost och mm. tranbär. Eller vad man så vi går ju då till den här snubben som står i centralstationen och säljer bröd. Säljer bröd. Äh. Det, vad vi ska ha är ju en standard-sized baguette. <laughs> exakt. Lagom för en lunch för... Liksom en är lagom för en lunch. Precis. Samt ett glas... Eller ett, en flaska Evian-vatten. Äh. Och vi kan ju inte franska, franska liksom, Nej, nej. För det är ju skitspråket. Ja. Det vill man inte kunna. <laughs> nej, precis. Ehm. Äh. Så vi går ju och frågar den här snubben på engelska och han vägrar ju typ ge oss. att Vi får inte ens betala för att liksom så här han bara nej men ni kan ja. inte franska. Liksom så här. I alla fall, så när vi får våran macka jag kommer inte exakt ihåg vilken macka vi tog men vi får i alla fall en. Jag kan tänka mig att det var briost på den. Ja, säkert. Och så tog vi den och så var fan, vad ont jag får i käken har du det här. <går> <går> det var så här, hade legat där ganska länge. Ja, precis. Det var så seg och hård och liksom... Ja. Eller hård var den inte, men det var seg. Någon jävligt. Eh, vad som var den, det som be, bidrog. Det, vi kan ju inte basera hela vår eh, hat vårt, vårt hat till den här snubben bara för att det var sega -baguetter. Det kan det ju bli vart vad som helst. Men, eh, men grejen var ju att det var ju snarare den här att det var, det var en så himla chock när man väl kom in i Frankrike eh, att eh, man kommer där och checkar en baguette, man betalar och sån bara ah, ja men vad gott med mat. Det var svårt att få fram kommunikationen, men det var den första mm. grejen vi försökte Kira, liksom. uh, ja. <laughs> och sen på få, betalar för kvittot och sen bara ah, okej, okay. får tillbaka pengar och allt möjligt och sånt där. Uh, och sen bara börjar vi smaska på det. Så kollar man kvittot och bara Dude vi prysade precis 200 spänn varsin baguette och en flaska vatten. Vilket är ett extremt överpris. Ja, precis. Och det är ju 200 spänn var nästan. Alltså, det, var, det var alltså sinnessjukt. Och då visste vi på centralstationen där det är ju alltid dyrare även ja, om ska precis. handla i stockholm också. Men ändå, det, Men det är var fan dyrt. Ja, också. alltså pressbyrån som ligger mitt på Stockholm-central. Om du ska köpa en macka där, vad kan den kosta? 65 spänn max. Ja, och den smakar ju gott. Ja, och det är inte seg. <laughs> Nej, men precis så. Så det var ju jäkligt osoft. Oh, ja. Eh, sen då var det ju bara det här allmänna, Så skulle man ta sig runt med tåg för att komma fram till nans. Och då var det ju bara så här bängligt för att de kan inte skylta ordentligt med Nej, vart precis. sittplatser på tåget är. Ingen vill hjälpa en eller någonting. Ingen vill absolut hjälpa en. Sen när man väl kommer till Helfest är det ju hur trevligt som helst. Så där är det ju typ inga fransmän som faktiskt är. Precis. det är bara massa, Man försöker hålla är sig de, till det, folk som kan engelska. Exakt. Och det är ju en festival. Och tanken med festivaler är ju att man ska ha trevligt Ja, precis. Och sen blir det ju man... svårt att misslyckas liksom. Ja, precis. Ehm Däremot på vägen hem. Ja, då, det, var, det var ju en mindre rolig resa. För då var vi ju egentligen mer i Frankrikes folk än vad vi var på vägen dit. Liksom ja, så här. definitivt. För att då var vi ju tvungna att stanna kvar längre vad vi Ja, väntade. precis. Eh, och det började väl med att vi sov en natt på golvet. Eh, för att det gick inga tåg hem till eh, Tyskland. Ja, grejen var, ja, var ju så att festivalen var slut och vi hade sagt så här att vi kunde... Ja, men våra norska vänner hade en... Fet, äh, fet minibuss liksom mm. som vi bara ah, ja men lätt att vi åker med dem till Paris mm. ta det för ett chill kan sova lite i bussen på vägen hem så få lite halv okej -okay, sen checkar mm. vi någon schysst biff på, på någon, någon ställe, sån liksom. road Det var inte så jävla bra dock. Nej. Det var det är ju också en skitgrej i ja, ja. Frankrike att i Frankrike måste man ju be om att få sås till köttet för det är inte självklart. Nej. Eh, Vilket är jävla märkligt eh, Det var ju, var ju ganska gott Men vad fan jag vet, Det var ju en bit som hade smakat mycket bättre Med en klick Café de Paris smör eller ja, ting, liksom så. Eh, I jag, alla fall Så kommer vi i alla fall fram till Frankrike vi åtta. åtta Och då tänker vi, då blir vi avslätta Vid Sen... Charles de Gaulle eller vad ja. fan vad heter det? Nej det är ju flygplatsen Men i alla fall någon av de här Stora centralstationer. Ja, en av fyra stycken. Ja, Varför har man fyra stycken? Inte. Varför har man ett, inte bara äh... en? Nej, precis. Eh, I alla fall. Och då kommer vi dit. Och sen ber vi om att få kolla. Bara, ah, Precis som man kan göra faktiskt. Vilket är schysst med när man ska tågluffa. Vilket var sättet vi tog oss runt på. Att, eh, att alla ställen utom Frankrike. Då, eh, på tågstationen kan du be om att de bara slår upp snabbaste möjliga rutten och det kan, med alla tåglinjer i hela Europa som då supportar det här tågkortet Precis, som, som supportar interrail-kortet och då kan du, då kan de bara utan problem äh, göra så att du kan ta dig från typ Edinburgh uppe i äh, i Skottland till mm. liksom ja men Istanbul Typ. De, de ska ju hjälpa ändå. Liksom. Ja, det är utan problem. Vi, och det gör, de i... det gör de på 10 sekunder ja, för dem precis. fram. Vilket då kommer fram där vi vill göra det här i, i Paris. För ja. att nu vill vi ju komma hem så fort som möjligt. Precis. Vi har alltså inte duschat på en vecka. Eh, Nej, och vi lukta liksom, inte gjort någonting. Vi luktar jävligt illa. Och ja. liksom så här, vi vill bara börja åka hem redan ja. då på kvällen. Eh, men då är det någon slags tight-minded dude som sitter i bulten <laughs> i Frankrike. Mm, och, och inte fattar att vi vill hem. utan han bara nej, det finns inga nattåg ni kan gå på eh, då måste ni betala så här mycket, bara ja ah, men vi har inte railkort ja. nej men ni måste betala 2000 spänn styck för så att åka med det här tåget ifrån mycket ah, okay. så gäller det inte det här nej, typ. nej. Eh, ja, och, och sen eh, och sen eh, bara ja ah, men finns det något annat sätt vi kan ta oss hem bara nej, för ni måste åka via den här stationen vilket vi inte alls behövde nej för eh, vi ringde ju sen din farsa ja, och han dubbelkollade ja fall. precis, och liksom så här den här snubben var ju, ja han, ja. Någon borde skjuta honom äh, I alla fall, men då var det ju så här Att det gick inga tåg längre. Nej. <skratt> och liksom Så, här, så äh, vi fick liksom vända om Vända men, men, på då, klacken och vi, dra till normen. Dra till normen där de var De skulle ju bo på hotell ja. äh, De hade ju inget hotellrum till oss Och vi hade definitivt inga pengar Till att till hotellrum, ta hotellrum eller hoster Utan allt är typ Ja, det borde ja, precis. E, det, Men de var ju schyssta nog Och bara, ja, men ni kan slagga på golvet ja precis Så att vi likade ju in där <skratt> Eh, slagga slagga gick upp då vi halv sex på morgonen gick ut eh, då är det någon nisse tight. som var Hör, ni har ni betalat verkligen så här liksom. ja. ut och, ba, och vi bara vi... vi kommer tillbaka snart så här <laughs> <laughs> så bara fan var nice ja men bra då kommer ni sen och vi drog ju liksom vi ja. drog, ju, drog ju till centralstation och där, men där hade vi väl gjort så att vi hade kollat med din farsa Vilket tåg vi skulle ta ja, För att vi, det gick ju inte att få hjälp av någon jävla mm. fransmän Nej I alla fall, så då hamnar vi på det här tåget då Som skulle ta oss till eh, Var det till eh, Det skulle vi ta oss till Mannheim om jag ja, inte minns Ja, Mannheim jag, skulle den ta oss Det till. var en ganska kort trip, den var på två timmar tror jag Precis mm. I alla fall, vi var ju CP-trötta på det här tåget ja. När vi gick på, ombord liksom så här. Men i alla fall så så här, vi hade ju liksom slagit på golvet och var CP-trötta. Så vi gick på det här tåget, satt oss med och hade lagt fram biljetterna så här för att vi skulle visa dem för den här eh, conductör, nu heter. Precis som man gör i, i alla fall jag gör i, ifall jag åker nattåg i, i Sverige. Ja, eller om man precis. åker typ tidigt morgontåg. tåg så, så lägger så, du fram lägger, Ja, precis. Liksom. Lägger fram biljetten framför dig där när du slaggar så tar någon den. Och det grejen med det här tåget var ju att det var ju typ, vi var ju typ ensamma i vagnen. Ja, vi var ensamma i vagnen. Uh, och, då kan, och då, det som hände väl var väl att vi somnade där med det framför oss och liksom så här ja men det är ju bara så här, ja, det är bara att han tar den sen tänkte vi ja. eller vi tänkte, vi tänkte att vi skulle vara vakna men vi pallar inte för vi var så jävla slitna på ja. festivalen och Så vaknar vi upp av någon nisse som står och bonkar mig i axeln så här, och bara tycket ja. Någon nisse som bara ja och jag bara så här, på bordet och bara, vad fan är vår biljett någonstans. Och så bara väcker jag Fredde som också ligger och slagar och bara ah, fan, la vi inte biljetterna på bordet så här. Och du bara panikas sönder. Ja, ah, men fan, det gjorde vi ju så här. Och sen bara, nej, vi har inga biljetter. Mm. Då är det någon jävel som har snott våra biljetter. Vilket vi antar är inte är någon annan. Det kan inte vara någon annan nationalitet än en fransman nej, som har det, gjort det Nej, det kan inte vara. För det var bara fransmän i... Det stjärna, det som, var, det som var fruktansvärt irriterande var ju också att... Eh, De tog inte vårt interrail-kort då. Nej, vilket var det, kan, det var och det var väl ända bra med Frankrike. Ja, väldigt. <laughs> alltså, de väl råna oss så råd oss som inte på Interrail Nej, exakt. Ja, men, alltså, de tog inte emot, alltså de, de liksom stämplade inte det utan vi fick ju betala ja. för att åka på det där tåget vilket vi inte behövde göra när vi gick på. Det ha, nej precis för vi hade ju kirrat en platsreservation på det där tåget ja, genom vårt Interrail kort men det funkade inte då och han var trögfattad och bara. Ja. ja ja, men ni får betala 400 spänn Precis, så, uh, det var inget kul Nej, nej det, det var fruktansvärt eh, tråkigt För att då hade man ju redan bränt så här, sex lax på en Ja, <laughs> ja exakt så, man, man, man tänker att ta, ta sig till festivalet med liksom, tågluffar Borde kanske bli ganska billigt Det blir det inte Nej, inte om du åker till Frankrike mm. uh, Det gör det inte Så nej, Frankrike, <laughs> vilket jävla skitland Ja, alltså de är... De, Uh, nej, för fan. Ja, för fan. Nej, jag gillar inte alls uh, Frankrike. Ingen gillar Frankrike. Det är bara typ Bourguignon. Ja, det, enda... det är väl skyst. <laughs> uh, och Goira då. då. Goira, precis. Och Tripolio. Men alltså, i överlag <laughs> så är det ju liksom dåligt. Det kan vi uh, det är väl liksom vår bild av det är. väl det, det sämsta landet. Det absolut sämsta landet. Uh, för att dra i kontrast då. då så, uh, och. Uh, för att och, och, så här känna hur det faktiskt kändes att sen komma ut ur Frankrike. Att det kändes verkligen när man kom in i, i bland de tyska, sö eller södra Tysklands berg och, och klimat som fanns där. Så kände man hur verkligen hur luften lättade. Och, och, du, och du var välkommen. Liksom, så här. Och precis Så Jag går ju och snackar med en sån här tysk kej. I, i grejen var ju att Polipeta. det började ju till och med att vi, det, det var ett sånt problem. Och så hade vi kommit fram till. Eh, Mannheim och grejen var att det var så jäkla tight med tåget där så vi bara, ja ah, men vi hoppar på tåget till Hamburg bara, vi mm. gör det bara mm. eh, eller var det eller till vi kom, Köln vi kom väl till, jo till Köln var det? till Köln, så, mm. så ja. att det blev liksom ett extra tåg vi körde Precis. på uppvägen eh, och där, därifrån så därifrån gick vi och snackade med hon, hon kassörskan i Köln Precis. Och var det så här, bara, ah, men fan vad nice, nu är vi i Tyskland, fan vad skönt. Och så mm. bara, ja ah, men vi testar om hon kan hjälpa oss. Så här. Mm. Och så går vi dit, snackar med henne och hon bara, så här har ni er rutt. Ja, och, och för henne var det här, så här, självklart, det där var ju det vad hon jobbade Precis. med. Och, och, hela, och vi skrek Google till över hela kontoret där. Och bara, Åh, tack, vi har så här, verkligen så här, vi har varit... Våldtagna på, spa på, på, på spanska På franska tåg hela, hela ja, morgonen liksom. Så kommer vi dit och, då, och vi bara ja yeah, fuck yeah Och hela oh, nice. landet bara luktar korv Och trevlighet och struktur Och struktur, kompetens Sk Verkligen, Tyskland Tyskland Fruktansvärt, Fruktansvärt bra, bra land. <laughs> Vad som är kul med Tyskland är att det är svinbra Och strukturerat eh, God mat Ja det är i för sig <röntgen> men, men, eh, men liksom allting sånt bra. vad som är lite problemet med Tyskland är att det ser, all... det ser ut som, som att, någon, att väl, det är väldigt hög andel av befolkningen som ser ut att många saknar en kromosom shitface, liksom. <röntgen> mycket shitface det, det, det, de, de, de, de folk de, de, de, mm, ser de, de ser konstiga ut de. De har så här, det, det är lite som Fred tjejer som han brukar vara med han brukar säga att de de luktar lite Och hon luktade André, hon luktar. Men jag, hör, jag, jag vet om det, jag, det är jag, jag, lite, lite samma grej fast alltså på ett annat... Eh... Jag tror lite på det här feromon att man har så här dofter som, så här, som lockar till sig. Och just ja, det jag känner verkligen när en tjej luktar så som jag inte vill lukta. Ja, okay. eh, av någon anledning så <laughs> ligger jag med ändå. <laughs> men ändå. Men det måste man ju kolla utifrån att det verkligen var sant. Mm. Det har inte jag gjort. Mm, nej. <laughs> inte på tyska? Nej. I alla fall. Men äh, om vi ska då gå vidare på nästa punkt på listan där vi tänkte diskutera äh, vilket land. Äh, för att nu känns det ju som att vi. Det kommer bli svårt. Vi måste egentligen koppla bort oss. För, att, för nu är man lite. Det är lite då, rantat här. Liksom. Man, man har lite adrenalin för att man är, fortfarande har någon äh, djup ilska kring. Äh, Frankrike. Jag vet inte ens om det framgick så himla bra. Nej, alltså det kändes som att vi är. var för arga för att diskutera. Ja, Säger men... verkligen hur, hur inkompetent det var. Ja. Men alltså, man, när man är i Frankrike och behöver ta hjälp av deras Ja men folk som i Frankrike håller på med struktur och sånt som hjälper Ja men som tåglinjer och scheman och tågtider Precis. Det går inte Nej ring Alltså det är mycket lättare att ringa hem till pappa och så kollar han upp det på nätet liksom. ja. eh, I alla fall men då ska vi ju diskutera då För att faktiskt gå in på lite mer Lite som vi kan ta från vilket land som helst Men vilket land tycker du André har den absolut fulaste flaggan? nu är jag ju så jävla bra på flaggor här jag körde flaggquiz en gång och bara så här jag bara fick upp en flagga och bara ah men det här är ju Danmarks flagga så bara <laughs> så, jag, tryck, så jag, jag, jag, jag skrev in Danmark så i skit många gånger så bara men vi stavas Danmark så här liksom jag bara ja det stavas så här och sen så bara kollar jag på flaggan så här lite igen eller säger jag hade ju kollat på den hela tiden bara, men det är Danmarks flagga så här. och sen så bara Kollar jag på den så här och bara Men vad fan det här är ju Norges flagga fan. Det är ju så jävla pinsam. Det är ju så jävla Grymt också med tanke bara att du mig Som bästa ja, jag vet, som så. Så bara... Norge, Norge Lite som folk som Hejar på AIK liksom. mm. Ja men det är precis som att, precis som om Jag hade varit dödsdjurgårdare mm. Och så hade du sett Bayerns Eller AIKs flagga och bara Ja men fan här är, ja men här borta hänger ju några Hugo Vi går bort och sätter oss ja, och roba. Är du seriös? Ja, exactly. det var precis det och det var fruktansvärt roligt att sitta med er <laughs> och bara loll. <laughs> ja för det jag har aldrig sett Fredde dö så hårt som man gjorde då. Man ska Seriös du, kan, Är du bra på presidenter och monarker och sånt där? Oh ja. Uh, Nej, det är inte. <laughs> det är inte så nutidsinsatt. Nej, jag har ju mest dåtid. Eller ja. Uh, det Gustav Vasa, tid. han var clean. Uh, uh, ja, precis. Eller var han verkligen det? Nej, han uh. var ganska tjock. Ja, <laughs> uh, nice. Du <laughs> måste få mer. Jag vet inte måste. om ni hörde det. Exakt. Jag missade mitt. Jag vet inte om ni hörde det. Men i alla fall, har, har du någon bord. favorit? Uh, favorit Någon favoritpresident som ja. jag tycker är nice? Ja. Det du på... Uh, vilket, vilket perspektiv man ser ifrån dem är att de verkar bra och vettiga. Eller om de bara är snygga och fula. Det känns som att de flesta sådana här de är ju som dömda för att misslyckas. För om de inte gör exakt det alla vill så är det liksom på ja. något sätt en fail. Ja, ja, ja, men det är precis och Det går ju inte att göra. Nej, precis. Så att, det är inget arbete man vill ha. Däremot, Nej, men, och det är jävligt tråkigt att snacka politik för att jag är så... Jag har så dåligt ståndpunkt i politik. Jag är så inkorrekt du, bara... du, du är den här bara, ja men det fixar ingenting som inte är trasigt typ. Ja men jag är ver, verkligen så här, ja äh, ja men äh, ja, men äh, om den här regeringen kommer till skott så är, det här är jag ganska säker på att jag har det ganska bra ändå. Ja, <laughs> liksom så här, jag får väl anpassa mig lite grann. Bara. Ja. Det blir jobbigt. Jag kan flytta om inte annat. <här> jag är ganska svag. <här> och bryr. Falla inte bry dig. Men i alla fall, men, men då ska säga, för att det är jäkligt tråkigt att hålla på och snacka om, om politik och så, men vilken av så här folk, prominenta folk i andra länder är Snyggast eller fulast mm. jag, måste jag vill ju direkt månade. återvända till, till Norge Att uh, Jens Stoltenberg Som är mm. statsminister där, han, Alltså han är han, är, han är han har något lite dilfit över sig Skulle jag säga dilfigt, ja. ja. Alltså ja. när han han, får när säkert han, ja, han fick definitivt ligga Kan jag tänka mig Efter hans tal Han höll efter hela utöja tragedin. Ja jag tror mycket är det, det äh, som har bidragit Precis och, att och, att han tog, han, och han tog ta, tag i det på ett så bra sätt Så det, liksom men han är ju också lite, han är lite snygg. Och sen har han en ganska mysig röst. Också. Ja, precis. Jag tror det är viktigt. Ja, det tror du ska nu ha en mysig röst. Du eh. snacka som en jag vet inte, någon berg norrlänning som bara försöker ligga. Det låter så inte. som bara ja. skönt. Ja. Jag provade det en gång och jag är ju då från Norrland och jag provade en gång att ha sex med min tjej medan jag pratar så här med lite dialekt från Norrl norrländska skogarna Och det är skitsvårt <laughs> Det är Det, är, det, är, det, är, det här har du aldrig berättat för mig Jag måste det. ha något nytt eh, <laughs> Varje dag Men jag har provat det och det är fan skitsvårt alltså. det, är liksom så här... ja, men det, det är väl också för att eh, Hade du varit norrlänning från början När ni hade träffats så hade du inte varit ett problem Nej men, men då hade hon varit van med grejen att jag är så jävla jag är, Det är ju inte så att jag är så himla sensual När jag kör <laughs> min grej Utan det är snarare så att jag försöker ju vara rolig man ska... Varför ska du sitta och vara rolig i sängen? Ja. Eller jag ska ju inte säga någonting. Jag är ju... Ibland du, så är man bara ofokuserad liksom. Ja, men det, det är det okej. Okay. <laughs> man får vara rolig. Man får vara rolig. Även om man gör sin partner ledsen. ja. <laughs> ja, ja, jag, har, jag har mycket roliga gamer i sängen. Men det har ju inte så mycket med länder att göra. Nej, vem, vem, vem, vem, vem, vilken statsminister vilka... tror du skämtar mycket i sängen? Jag tror, att, jag tror att någon som är väldigt allvarlig i sängen, det tror jag är. Eh... Typ, eller, någon, eller, no, eller nej, fan, jag tror fan att han Någon som skämtar i sängen Det är vår, vår, det är vår Reinfeldt idag jag Tror du att han skämtar i sängen? Jag, jag skulle säga han att det. han är raka motsatsen ja, men han är så jävla ordentlig liksom, så. Ja, ja men jag är statsminister så här, Och jag skakar hand ja. Och sen så när han kommer hem så bara ah fan vad nice nu kan jag chilla ja. Nu ska jag ligga lite ja. <laughs> Och så bara driver han sönder med sin fru När han ligger på. Åh oh, shit, vilka valkar var här då Det kanske därför man har tagit ut skilsmässan i början, <här> <här> Eller nu är det för, för länge sedan Det <här> var därför han skilde sig för att han, <här> <här> ja. det. Ja, han var alldeles för eh, funny in bed <här> Enligt han själv i alla fall <här> ja, Frugan, <här> väldigt frugan väldigt bara <här> Lägg av, jag har faktiskt komplex. <här> kommenterar valkan också verkligen så såhär, what? Ja, men vad fan har inte du gjort någon gång? Har du inte sagt till någon av dina Teres, bara, hej, vilka valkar du har? ju, nu, nu, eh, nu funkar ju faktiskt namnet Therese jävligt bra för att eh, vad Teres fungerar för, André, är alla brudar som jag på något sätt haft någon form av Antingen sexuellt umgänge Eller kärleksmässigt umgänge med Som han har glömt namnet på <laughs> Alla dem heter Teresa. Precis, men... att det är liksom ett ä, ä, överhängnadsnamn I alla fall Vad var din <laughs> fråga? Nej, jag har aldrig gjort det till någon Jag har aldrig liksom ä, Skämtat med valkarna på någon av mina Nä. Therese Nej, okej okay. um... <laughs> Jag hade berättat det då ah. uh... Nej men annars skulle jag tro uh, ja, Men det, det har lite med Det är lite uh, uh, Någon som jag tror är jävligt rolig Eller som jag vet, jag tycker är jävligt skön Nu är väl han dryg som fan Eh, Göran Persson alltså. men jag har ju sett eh, intervjun eller ett, ett herrans livavsnitt som Fidip och Fredrik på gjorde i mm -hmm. för, så här, vad kan det ha 07 eller mm. någonting det var när han när Göran Persson fortfarande var statsminister okay. eh, jag, tror jag och, såg det faktiskt och han är fan jävligt rolig alltså han är skitskön Jaha. bortsett från att den enda musiksmaken han har är liksom han li gillar att lyssna på andliga sånger <laughs> det är inte så ens, bara kan så här, man älskar ja, nej, nej nej det är värre än dansband Jaja. det är liksom jag har öppnat pärliporten så Gud kan komma in. Det är de texterna. Men han är jävligt skön. Ja. Äh, och jag kan tänka, jag skulle jag kunna fått... tänka mig alltså, men, men att det kanske gör att det är motsatsen till att äh, han blir jävligt oskön. Liksom. Äh, i, I sängen, ja. Men han har, precis som jag snackade här nyligen hemma hos dig eller vart vi nu var ett samtal vi hade utanför den här podden att äh, jag har kommit fram till att jag har jäkligt svårt att se framför mig riktigt ja, riktigt tjocka människor. För att Jörn Persson kan man väl ändå säga. Ja, men han, han, han är väl en chock, rik, riktigt tjock. Ja. Alltså, han måste ju vara 120-130 i alla fall. Alltså, liksom. alltså lätt. Och jag, och, jag, och jag har väldigt svårt att se, <laughs> se tjocka människor framför mig ha sex. Mm. Alltså alltså alltså en riktigt tjock ja. <laughs> Jag ser inte hur det liksom så här... Men kan du inte tänka dig så tänkte dig att du har liksom såhär ja, men, Eller visst det, det, det sätter ju upp fys fysiska liksom Barriärer, det är ju mycket i vägen liksom. Ja men, alltså, men... Jag, jag, framför, alltså Jag kan tänka mig att de njuter ju Lika mycket och kanske mer än vad jag gör Alltså mm. många är ju säkert eh, Av det de håller på med Och är säkert mycket bättre än vad ja. jag är På pöka liksom ja. eh, men jag, jag, har bara, alltså jag ser inte hur det, det, liksom, det hänger något ihop med att om man är riktigt fet så har man ju dålig kondis. Man svettas ganska mycket. Ja, jo, det är mycket hud som dalrar. Ja. Och och jag, jag ser, ser bilden jag får i huvudet är bara bänglig. Jag, ser ja. inget, jag, ser inget såhär... jag, jag kan tänka mig så här: Det måste ju sätta upp oerhörda hinder när de ska byta ställning här. Undrar om de säger så innan bara du. Vilken att... ska vi välja idag? Alltså, ska vi ställa oss så här nu. Att det kommer bli så jävla jobbigt om vi ska hålla på och flytta dig dit. Så fet är man ju faktiskt inte, även om man väger liksom 120-130 pannor. Jo, så fet är man. Men hela, hela, jag vet ju att jag har typ kvävt flickvänner och ligg när man har kört. När man har haft en riktigt trött missionärställning. När man verkligen bara lägger sig på och bara, åh, oh, ja, vad skönt att vila sig. Liksom, så här. Den, den går ju inte. Nej. Nej, alltså det går inte, det går inte bara att bara lägga. Det går inte att slappna av. Du måste ju hela tiden ha lite spänning i armarna liksom för att ja. hålla upp. Eh, e om det inte är så att din partner tycker om eh, kvävsex. Nej, ja, det är inte så att rea, måste... om Kvävsex. Nej, nej, det jag, han känns jävligt pryd på det. Alltså, Och även om han kanske gillar att skämta till det lite grann Jag tror att han, han är någon så här Som lägger någon så här ja, tro, Tråkig halvakademisk humor Som lägger någon så här liten Ful kommentar här och Ja precis Lite torrt sådär ja, ja, vä Väldigt torrt jag Ja väldigt tro. torrt kanske <laughs> Men jag tror aldrig att han... Jag tror han har en minst vrickad sexbild i hela Sverige. Säkert. <laughs> det tror säkert. jag definitivt. Han är säkert sån där som bara oralsex. Det är ju lite uh, häftigt. Det, det, det är ju någonting jag... Ja. ja, ja. Det, det, är ny, det är Nej, det nej. Där är där som man har fått på sån... porr. Ja, nej. Ja, jag <laughs> <laughs> yes. men, andra, men om man ska säga något annat nu, för att knyta tillbaka till ämnet. Vad med... Monarker eller statsministrar eller eh, presidenter eller kungar. Mm. Eh, någon som eh, skulle få ligga. För att han är ganska snygg. Framförallt så har han väl snygg röst. Det är ju eh, världens mäktigaste man Barack Obama. Ja, han får ligga. Eh, han har han en fru. men ja. alltså, han... Jo, jo men, men jag tror ändå. För, framförallt så ger han ju den lilla... Ja, han är ju en spice. Han har ju bra röst. Ja, precis. Ja, han är clean alltså, Han är ju, också, det ju så här, jag liksom. Ja, men hur? Och sen så är jag ju också väldigt så här väldigt så här äh, man får väldigt så här äh, snabbt trust på honom så ja, men man måste, så här, bara att han säger bara ja, men han den här Ja, han, kille liksom. Ja, men man vet att han man skulle kunna ligga med honom. Han skulle inte skryta om nej, det. Nej, precis. För sina för att, polarer, för man vet att han väl, gjort det med massa man, andra. Liksom. Man, man vet att han lovar det liksom. Precis. Eh, eh, så han tror jag lätt får ligga. annars hans tror han tror inte jag får ligga så mycket. Ah, nej, nej, nu är jag, jag det skulle ju vara om nekrofilförbundet att få tag i någon eh, <laughs> no, no, få tag i någon relik någon ja just något struphuvud eller någonting. Men, eh, men han leder han, levde, han fick ju knulla sönder Det kom ju någon artikel förra veckan Om att han typ, så här, våldtog alla sina kvinnliga livvakter Och mm, sånt där Men är det ett Kan man säga att han får ligga då? Alltså om du säger Det är nog raka motsatsen Han får inte ligga Nej, om han våldtar sig han, han tar tag i det själv liksom. Precis, han tar det i sina egna händer Fruktansvärd man Ja, <laughs> alltså, <laughs> verkligen hur, ja, där, där går det ju snett Inte nog med att han bara såra rent vad man ska säga han rövknulerat helt folk i 40 år eller vad han styrde. han rövknulla tjänen? <laughs> ja ja så ja precis Ska han liksom vara äcklig gubbe in. Han, han, han är liksom en sarong. Han är en sån här kille som man som man refererar till när man butt rapes någon. Han är en butt raper. Han butt rapar ja. allt. Han ja, han kan kör, och han har sitt stela äckliga ansiktsuttryck hela tiden och sura brillerna liksom. Ja exakt. Jävligt oklit. Ja, det tog lite för fan. Det är bra på många sätt att han är ute ur, eller, ja, ut ur världen. Liksom. Några andra regenter som är väldigt fula. Som man inte, alltså som är så långt ifrån Milf som går. Det är ju antingen Tysklands Angela Merkel. Mm. Eller värsta av dem är ju, är ju, är ju kanske Finlands Tarja Hallonen. Man på namnet, ja, hon, hon, hon, hon ser ut precis som man tror Tänk dig Tänk den äh, finskbrytande bild, Bildläraren Tarja ja. Liksom, det är den tanten Det är, den tanten. Äh, aj, det är, det är inte intressant på något sätt lite, lite, lite som min tyska lärare Inger Hoppas inte hon hör det här men, äh, oh fy <laughs> <laughs> Det var ju äh, hemskt <laughs> Annars någon som fick ligga jävligt mycket Det var ju han, det var ju vår egen knug här då. Sveriges knug Det är, är alldeles för dålig påläst på så det, Jag vet inte jag vet Nej, men jag, Eller jag ]ande. vet att min farfar berättade om det att han var ju, När han var yngre så var han ju väldigt så här, Oh yeah, det kan man ju tänka sig Att han ser ju ja. Att han såg ju bra ut då, så då jävlar... Jo, annars har vi ju Carl Philip som inte är tillsammans med någon slitsbrud. Ja, just det. Han blir ju dessutom topp ett i varje bögbok som släpps. Blir han? Ja. Men inte i slitsutidningarna, men... bögbok. Ja, men liksom såhär gay-magasin liksom. Alltså att han är snyggast över... Ja, precis. han får såhär, snyggaste killarna this year. Ja det är kul. Fan För jag typ hoppas och jag, jag, jag, jag hoppas på att jag kommer med där Ja säkert lätt fan Det är ju bättre vara. att komma jag skulle med komma där, tycker jag. Tänka mig. Ja, jag kommer faktiskt. Jag kommer nog alltså, hellre med i den eh, jag kommer mycket hellre med på den listan. Mm. Ettan på den listan än ettan på typ så här antingen typ så här kaféns bäst man eller typ så här Ja men så så 60a men Ja precis. Nä, <risas> liksom, eller, eller för övrigt ah, typ så här tjej ja ah, men så här tidningar ja, jag har ju så dålig koll så jag vet inte alls. Ja ah, men så här blir utsedd till världens eller blir så här utsedd till Sveriges sexigaste man mm. för att det, det är ju det är en viss typ av brudar som verkligen går efter den listan och verkligen bara, ja men det, ja, det, det stämmer det, det, verkligen jag är rätt. Äh, och den, den, den de, de brudarna är inte jag jätte... jag tror att det är den typen av brudar som jag inte <laughs> dras till <laughs> så ja, ja, jättehårt det är faktiskt. de som luktar hela men, Ja, hela. ja, ja det, det kan de mycket väl göra eller så är de bara jävligt osofta så. <laughs> jag tror de luktar <laughs> <laughs> äh, men för, det känns, jag vet inte det är lite så här jag ser framför mig att eh, avsnitten kom, äh, kommer att se ut framöver att eh, vi har ett tema, men det kommer nödvändigtvis inte bli så att vi primärt faktiskt pratar om det temat utan det kommer vara det som leder in oss på roligare samtal. Precis. Eh, Och det så är att, ju bra kan jag säga. Så att, eh, ha det i åtanke. Det gäller det väl säkert även för alla andra eh, alla andra avsnitt vi kommer att spela in. att eh, Bara för att det kommer att stå i titeln på iTunes så att det här är... Det här avsnittet handlar om, ja, som idag länder, så kommer det antagligen handla om knull. Precis. Eller <laughs> Exakt. Annat. Även om avsnittet he heter Frankrike, vilket jävla skitland, <laughs> så kommer det ju handla om vem som får ligga mest. Ja, ja, eh, så det är ju bra. Folk ja. som gillar att ligga äh, eller, eller inte gillar att Eller prata om ligga. Eller prata om ligga. <laughs> För det är ju det vi gör. Vi ligger ju faktiskt inte här. Utan vi pratar ju om att ligga här. Precis. Vi får ju inte ligga. Nej. För äh, vi luktar. Ja, precis. <skratt> Men i alla fall försöka ändå kanske komma in på något eh, nice eh, Landsammanhang. Eh, landsammanhang. Så vilken, vilket, eller vi knyter väl också lite tillbaka till vårt eh, lilla döprat vi hade där i början. Vilket land har godast mat. Vi kan konstatera att eh, vad heter det? Alltså, det Sveriges svens svenska grillpizzor. För nu, nu är jag så radikal så att jag skulle säga att det är väldigt svenskt att käka som pizza. Mm. För det finns ingen, det finns typ inte på någon annan, annan del i Norden Och jag skäms över italienare Ifall det skulle vara så att, att if, Italienska pizzor smakade likadant Ja, jo, men verkligen Och det, det vet jag att det, ja, det inte gör det jag... gör de inte Det finns ju dessutom vissa restauranger här i Sverige Som är såhär, ja ah, men det här är italienska pizzor Ja, och där har jag aldrig ätit Du har inte det? Nej, inte vad jag vet Jag okay. har aldrig på Primo ciao ciao Som ligger här i Stockholm Nej, faktiskt inte Nej, ja, okej okay. Ja, men då dit ska vi gå någon gång du och jag Bra pizza det. Det, det. är bra pizza mm. Jaja, men skulle du säga att det är, det är ett av länderna som har gåsmat mat? Italien. Italien alltså, har jävligt bra mat. Pizza, är ju, alltså, pizza men... är ju liksom bottenskrapet på något sätt på, ja, äh, på, på italiensk mat. För, alltså, jag skulle verkligen inte tänka på pizza om du sa italiens mat till mig. Nej, inte som det gårs i alla fall. Alltså, jag har ju pastan, all form av pasta ligger väldigt nära hjärtat. Alltså. Ja. Och, eh... Och så här, sån här parmaskinka, sån här. Ja, riktigt Skyssta Rik med... italienska sallader Ja precis, allt sånt där skit Som de håller på med Liks... Allt med olivolja och pesto precis. Och flingsalt De ju två saker bra, pasta och antipasta ja. det, är, det är fan, <laughs> fan det är de gör <laughs> gör jävligt bra Det är fan riktigt jävla grym på så här, det, är fan, det, det är någonting som jag Aldrig är på tror jag För att det mm. tycker jag är så jävla nice i övrigt så är det så här. Alltså det finns ju, men det är ju alltid så här vad man är sugen på. Jag vet att nu är det börjar ju bli kallt. Så, här. Ja. så nu vill du ju ha, ganska ofta vill du ju ha att ja, du vill ha liksom. Ganska mättande varm ja, mat ja, precis. Du, vill ha, liksom, kött. du vill helst ha någon kött med liksom, klyftpotatis och någon god. Man, liksom, man vill ha mycket energi eftersom att det börjar bli så rätt mörkt. Precis, lite, liksom. Sen på sommaren ser är det ju. Då vill du vill ju ha liksom, kanske lite mer sallad och ja, något lättare. Liksom. Precis Ja, men. Äh, det är det, nu, vi hatar ju Frankrike mer än allt annat i hela världen. Äh, men, äh, var Vad är Men Typiskt fransk mat. Antrikot, eller antrikott har jag hört om man ska uttala det. Äh, det är fruktansvärt gott. Ja, det är bra. Det är fruktansvärt gott. Ja. Äh, å andra sidan så. An, men det, det är ju bara att namnet är franskt. Jo, men, men, eller Sen heter det ju fransyska av en anledning, antar jag ja det är ju en jävligt beige köttbit vad jag har att det funkar liksom men, i gryter men finns inget så här som är typiskt så här typ så bœuf jag... bourguignon ja, sen är det ju mycket, jag har inte, det, är, det, är mycket det är väl mycket ja, ost och, och, vin. och vin, exakt men det är ju gott alltså, alltså ja. ostar, jag älskar ju ostar mm. jag kan tänka, tänka mig att det är därför folk gillar Frankrike, för att det är med vin därifrån, mm. vin är ju som ganska omtyckt av många, ja många gillar vin, ja Verkligen. så att det, det, är där, mm. där, det är nog där folk, folk blir blinda av ja. vin. Ja. Det är därför de gillar Frankrike. Ja. De har inte varit till Frankrike och eh, inte druckit vin. Det är bara gamla människor som gillar Frankrike. Eller det är hipsters som gillar att dricka rödvin som mm. bara ådra till Frankrike till Paris åh oh, eller, oh. oh, oh. oh, eh, eh, eller så är det liksom lite äldre människor som hade så här, i, som liksom i sina unga 20 år tittade på så här 70 det är mm. så här från Frankrike så här en, en, <gör> <gör> <gör> så här eh, så här eh, så, liksom typ, eh, ja, men den så här bara, en, en ja, eh, så här bara, nej, nej, så här så här så bara så här så här så som bryter på fake franska liksom. ja, och det precis. tycker de får jävla så jävla, jävla klet i klykan Ja exakt Och man och, bara vem, vem, vem får det egentligen ja, det, ing, det, det ska man inte nej, alltså. Alltså, det ska man inte få det är ju inte normalt Det är ju frankrike liksom. Det är eller hur det, är Annars, har vi, det finns ju riktigt fräscha kreps. det är ju bra Mm och liksom, alltså det, Men det All... finns ganska bra mat Det ska de ändå ha alltså. ja, ja, Absolut, men det är, ju, det är ändå det som Jag vet att Frankrike är känt för mm. Alltså mat Och typ mode ja, jag <laughs> Liksom säga kläder Men jag, jag skulle aldrig ja, Dra på mig franska fransk klädesplagg eh, Om vi ska <laughs> <laughs> Om vi ska byta kontinent då Byta kontinent vi har ju, alltså USA har ju helt bra Ja, oh, De har ju mycket, mycket kött där mm. Vi har ju Vi har ju verkligen fallit för den här Eller jag har i alla fall fallit för det här Baby back ribs och hela den vändan ja. Det är ju bra grejer Jag vet att jag var en gång i, i New York eh, Och käkade på, vad fan vad det hette Typ så här 100% Texas Eller någonting, ja. låg i, vid Times Square Fan vad gott det var Tog jag riktigt sådana här fet uh, ribs, skit uh. med sås på grejer. Kom in säkert med så här tre kilo kött, bara ett. Uh, uh. <laughs> uh, och jag bara, lätt att jag uh. äter det här. Och var, bara... Det var väldigt väldigt liten portion av pommes frites uh, som uh. låg vid sidan om Nej, det var mycket pommes frites. Ja, ah, det var det också, ja. okej. Okay. Men jag rörde ju inte dem. Nej, Fast, du ville vill, skulle... du vill ha köttet. Precis. Och jag tog du fick en ett... coleslaw till också. Ja, ah, coleslaw är så jävla gott. Jävla <laughs> Ja, det är sjukt, men det alltså det är ju grymmaste. Mm. Eh, annars så eh, eh, vad heter det? Jag checkade faktiskt eh, jag checkade tysk mat här om dagen. Ah. Så checkade jag lite, käkade jag någonting som heter Schweinhaxe. Nice. Eh, och, och vad det är vet jag inte riktigt. Tänker det en riktig så här skogshuggarmat. Du, det är liksom mycket kött och mycket bröd och mycket så här kol, eh, huvud och bla bla bla och så här. massor och det var, det var så jävla gott. Alltså jag kan ju... du det på restaurang? Eller? Ja, på restaurang. Alltså mm. tänkte jag alltså, egentligen riktigt sunki mat. Det är ju typ mm. fläsklägg liksom. ja. Det är ju inte så här. Men de har gjort det jävligt bra och så är det verkligen så här när du har ätit upp det så bara, nu har jag så jävla mycket energi. Nu kan jag bara gå ut och Klyva hela jävla ja, Stockholm på Det är, är. Det är, det är skogshuggamat skogshug Bra check eh, Annat som är jävligt gott tysk Nu vet jag inte, det kanske egentligen är mer österrikiskt Men det är ju schnitzel ah, okay. ah. Alltså en riktigt schysst schnitzel med Men det skulle klipsmörba. jag säga är tyskt också. Ja, jag Det heter ju vinerschnitzel Och vin ah. ligger ju trots allt i Österrike Mm. Men i alla fall, om vi ska. har du något annat i USA som är jävligt nice. Vad som är skönt. med USA är väl att det är liksom någon slags. De har lyckats. De har ju rippat hela världen. Ja, jag menar. De har ja, ju där, de, de... De har riktigt schysst street food. Och sånt. Alltså, så här, amerikanska hot är ju jävligt lite. Ja, sa ja, de är soft. Nu får du passa, kavan där. Den gillappar Och uh... Liksom. Uh... Ja, men det är typ. Uh... Liksom så här, de har ju rippat det på ett bra sätt. Det finns härligt, jag har så, alltså det jävligt De har ju jävligt fräscht och coolt koncept kring hela så här, deras Mexican food och liksom mm. allt sånt där. Mm. Jo, men precis. Men de har ju som sagt, det är som svårt att säga, det här är typiskt amerikansk kan jag tycka. För de är lite så här: de som har rippat allt, de har ju som. De kommer ju från. Europa-typ. Bara... Ja, för hela världen är det väl det, väl det hela amerikanska ja. drömmen att vem som helst ska komma dit och kunna lyckas Precis. i det nya annars, landet. Annars något tjeck som är väldigt Det är ju asiatiskt mat. Ah, jo. Ju om, alltid... ah, om, då, då flyttar vi oss några tidszoner. Precis. Eh, mm. men, alltså... men det, och det är ärligt. Jag kan hålla med om det, där, men däremot så. Det, det är mycket kina-buffé och thai. Sen finns det en mongolisk buffé som också är jävligt nice. Mm. Uh, men jag tycker jag tycker i alla fall personligen att... Uh, och sen sushi får ju jävla recognition. Mm. Jag tycker ju själv att den indonesiska maten får alldeles för lite recognition. Jag har ju varit mm. där två gånger i såhär, ja. under en månadsperiod. Ja, liksom. Vad är typiskt indonesiskt? Alltså nasi goreng och migoreng. stekt risgrejer. Mm. Det finns ju i hela hela Asien ja. grejer. Men de gör det bäst. Och sen eh, ja, satay, kyckling. Det är eh, också indonesiskt. Ja. Ah, okay. Man eh, tänker ju alltid att allt sånt är alltid thai. Man tänker alltid thai. Ja. allt som det finns är sushi i... är typ thai. Ja, ja men precis. Eh, Vilket är jävligt märkligt. Ja, precis. Och sen, men alltså det finns, ja, det, finns, det, finns mycket, det finns jävligt mycket schyssta grejer. Liksom. Mm. Det som är lite synd med att jag som att det är svårt att så här känna så här Okej, okay, men jag ska käka asiatiskt i den här veckan. Det funkar ju inte. Det är ju liksom så här, ja. Du blir ju så less på det där. Ja, men vi ser det lite. För... Fast, alltså, det är det som funkar med indonesiskt. mat. För att jag alltså, tycker man är... Alltså, käka nasi goreng, det är så jävla gott varje dag. Det är så, alltså. Eh, tycker jag i alla fall. Så att det, det men, men det funkar inte att ta de här andra grejerna Alltså det som man som turist har Det här är ju det som står högst upp på listan Som är det mest basic och billigaste För att mm. du ska käka på en indonesisk restaurang. Mm. Det tar man ju inte Utan man tar ju det som verkar vara Oh, det här var ju lite Precis. roligt Man får ju ha lite peeling liksom. Men det som står högst upp på listan på restaurangen Är det som du kan äta mest av liksom, mm. eh, det är så, det är, så det är jävligt soft Annars, annars Annan god mat Är ju är, tycker Jag är ju svag för libanesiskt Ja, vad är typiskt libanesiskt Jag har inte käkat så jävla mycket annat än så här mä mässatallrik nere i, uh, okay, uh, i yeah. uh, mm. nere i Kungshallarna och det är så jävla gott och de som jobbar där är fett sköna och så serverar de hummus Precis, jag älskar hummus uh, Och, den här, och så här, alla så här yoghurt vitlöks, uh, man får mm, till och Mycket, det är, eller, vi, och mycket kall mat på den tallriken Ja, det är ju bara kall mat ja. Men de har ju även riktigt schyssta Vad heter det? Ja, men typ sådana här där jag tror det heter lachmetalliker ja. med sån fetköttbit och så här, ganska kryddig och ah, men jävligt bra. Mm. Liksom, de som jobbar där jag, också. Borde, jag borde verkligen prova mer libanesiskt för jag ja. har hanglade grön på det. Uh, de, alltså. de, för det som är jävligt nice med att de som jobbar där är också, de är de är jag som är kille. Är, Förstår, när, när jag har tjejkompisar som tycker om, som tycker att det är väldigt fint och snyggt med utländska killar mm. eh, vilket jag själv inte känner med så här, tjejer, det, är inget, det har ju ingenting med något sådär rasism eller någonting sånt. Nej, eller, det är bara så det är. Det är bara så jag liksom så här känt liksom. eh, precis som de antagligen, många av dem inte känner med svenska killar. Mm. Eh, men, men jag förstår precis vad svenska tjejer som jag säger, känner som säger att de Gillar utländska killar. Jag förstår precis vad det är de gillar när jag mm. ser de som jobbar där. För de är grymt snygga, de som jobbar i kassan på eh, libanesen nere i Kungsanen. Riktigt snygga libanesiska män. Nice. Eh, de är sådana som så här: De har liksom betalat folk, eller de har liksom köpt. Eh, snygga indoneser för att de ska rappa i Indonesien där. Liksom. Ja, men... Indoneser finns det inte så mycket snygga. Nej, okej. Okay. <laughs> inte eh, i den butiken. Inte den butiken. Nej, det är Libaneser. Libaneser. Jag har då vax på tungan. Jag halkar. Ibaneser. Ibaneser. <laughs> finns det i den där butiken. <laughs> men men du, skippa, Nu har jag kopplat in snyggt här till vad vi kan vad uh, uh, liksom. så nice att du har kopplat in. Uh, jag har koppla utan att jag tänkte på det. Att, uh, då när vi är inne på snygga. Vilket land är det som har snyggast, män och kvinnor? Liksom. Mm. Mm. Alltså, jag skulle, jag skulle säga att det är Sverige och Norge. Liksom. Skur, jag skulle fan säga det också. För green, alltså. Uh, det säger ju hela resten av världen också. Ja, men, det, men alltså, det... alltså, det är ju så här. Vart du, än, vart du än går så är det så här mm. bara. Amen, ja, men Sverige. Jo, men alltså man får verkligen perspektiv på det när man har varit borta. När jag har varit som har back, backpackat med familjen i Indonesien två gånger under liksom, så här, några fem veckors period. Liksom. Mm. Eh, Alldeles så, för länge. Eh, ja, tycker, jag blir ledsen. <laughs> och, <laughs> och ensam. <laughs> eh, I alla fall. Så, då när man har varit borta då då är det ändå så här. Man hittar på vägen lite så här, Ja, men som kille så spanar man ju. Mm. Det gör ju jag. Ja, det, <laughs> det, det, det, det ligger ju i naturen att man ska ju spana lite. Man gör ju det. Man ska ju använda det ordet ofta. Man. man. <laughs> <laughs> eh, och eh, det är ju lite eh, konstigt för att man går runt här och sen till sig bara, ja men hon var ju söt. Och, mm. här, hon var ju snygg. Ja, och, jo visst. Jag mm. ju ganska fin så här. Och sen, och sen liksom är man bort på hela resan. Ja, men här är ju ganska bra. Asien har ändå ganska mycket så här, mm, snygga precis. brudar liksom. Uh, och det håller jag fast vid fortfarande Det finns jävligt mycket snygga seater uh, Men grejen är bara att sen när man kommer hem till Sverige Så bara det alltså, oh, det får, Du har back. ju nackspärr första veckan När du har varit borta i liksom en månad liksom, ja, För att varenda brud som går på stan Som bara Jag måste, oj, oj, oj. måste spana på den också är det, Ja så är det verkligen det är, så, alltså det är så överallt. Det, det är så här, du, bara, du åker utomlands så bara Eller vet du var? Någonting där du i, på, i Sverige, där det alltid är fula människor, det är på flygplatsen. det är fula människor Det är alltid fula människor på flygplatsen. Vet du varför? Jag tror det är för att det är massa. Det är inte svenska där. Det är en massa andra länder som, är där, som, som inte ser så bra ut. <laughs> uh, och. De, det, det måste jag det att jag fattar precis vad du menar. För att om det är någon gång jag går runt och spanar efter snygga brudar så är ju på flygplatsen. Ja, exakt, För man tänker ju ja, men här. Så bara, det vore ju, alltså för att då har man ändå ganska bra koll. För att jag vet när jag har varit ut och flyg, flyg till, fram och tillbaka till Norge, liksom, mm. uh, till min släkt där, då, då vet jag att. Uh, då flyger man ju ensam. Och sen är det ju så här: Det vore ju jävligt soft. Jag vet ju som. Alltså, det vore ju jävligt soft om man bara kunde säga: Ja, men hamna på flyget till Stockholm liksom. Då har man en mm. timme på sig. Och sen vore ju jävligt nice om man hade en nice brud som satt sig Exakt. bredvid. Och, och ska liksom, man bara så här, snacka med henne? Och bara, ja, ja, ja, men precis. Okej, okay, du bor i jag, jag, jag, jag, jag, jag är ju så blyg och socialt inkompetent på ett sådant plats. Så att de hade, hon hade ju antagligen bara, kan jag få byta plats? Mm, okay. <laughs> jag kan jag få byta plats? Nu sitter, <laughs> du sitter du sitter för ett awkward och bara, Hur är du? Ja, men det hade ju antagligen blivit så. Ja, men men nej, i alla fall, man kan ju hoppas. Ehm, och då letar man ju på flygplatsen. flygplats. Och så här, jag vet att man kollar ju... Ja, men du jag, har, jag, jag som har jävligt lätt för ansikten och kommer ihåg folk, exakt vart vartifrån. Jag kan komma ihåg folk som jag satt på senaste gången jag flög flygplan mm, för ett precis. halvår sedan. Liksom. Eh, eh, och då, då jag sitter liksom utan problem och bara memorerar alla som ska gå in på planet. Bara, ja. Men det här är det här är, det här här är alla som ska åka det här planet. Liksom. Så här. Men om man ändå ska till Stockholm så är det inte jätteliten chans att man kanske ses igen. När, ja, det ser någon man känner ja, okay. ja. Liksom, eller är bekant med. Mm. Eh, och då infaller det ganska naturligt att man kollar Uh, ifall det är någon som är snygg mm. av mm. som man inte känner ja. Så jag förstår precis vad du menar. Att, fly, att det är mycket, Men jag har aldrig tänkt så långt att, att det är mycket fula när du går på flygplatser. Just för att det är... Men du har väl aldrig hit, har du hittat någon som du tycker var snygg på ett flygplan någon gång? Nej, ja, det, det har väl varit att då, då var den personen snygg för att hon var den snyggaste av dem på planet. Precis. Men det var ju undermedel. Liksom. Exakt. Det var inte så att du gick som när du går på typ och ja, fanns med en strottinggata eller någonting. Det är mycket folk. I, utan, liksom så här. utan det är liksom bara att men... mitt på dagen. Liksom, jag ja, hörde. precis. Och bara, okej. Okay, hej. Utan det var ju så att, ja men okej, okay, jag var på det här flygplanet nu. Och ja, alla ja. ser ju inte så bra ut här. Men <laughs> det är konstigt är det. Det jag... är märkligt som fan. Jag... Men det är, ett, det är ett fenomen som jag har eh, sett. Mm. <laughs> ja, men det, det ligger något i det. Men, annars... men om du ska klämma dig vidare till något land som inte är. Inte i Sverige, alltså. Du. Måste jag tänka här. Det ska ju vara norge. Alltså, jag har ju för sig varit på. Jag har ju för sig varit i, i Kalifornien en gång. Och så var jag i, på i Los Angeles på så här, Venice Beach. Ja. Och Santa Monica så här, som är. Venice Beach är det sjukaste jag varit med om. Du kan... Vad håller du på <laughs> ja. det, är det, sjukaste... det är bara sjukt folk som går runt där och ser konstigt ut. liksom så här, Vilket är coolt. Okay. Men är det, mycket, är det mycket plast i de kropparna som går runt här? Det är mycket plast. Men grejen, det är mycket sådana här som ser fackad ut. Så tänk dig sådana här, alltså bara, oh, jag är estet fast konstiga versionerna, så alltså att de bara såhär, ja men jag vet att jag klär mig konstigt nu, och jag anstränger mig för att se konstiga mm. ut. Är det ultra-hipsters? Precis, ultra-hipsters som ser extra konstiga ut, typ. Ja. Men, däremot på Santa Monica Beach, där är det ju, alltså det är ju det är ju få som är som är, alltså det är ju mycket det är ju tight där, liksom. Det är det, ja, de har ju tränat. För annars så tänker man ju att så. här. Mm. när man åker utomlands ba oh, fan nice. är lite fräscha brudar på stranden. Mm. Grej att det är inga fräscha brudar som åker och lägger sig på samma strand som alla andra drigga personer lägger sig på. Nej, men e det, kan vara bara, det kan vara så att det var bara svenskar som åkte till <går> till Santa ligger, Amerika, samtidigt. Se, Santa Monica ligger det nära Santa Barbara. N nej, nej okej, det det ligger i Santa Barbara ligger, är det ju hur mycket svenskar som helst i. Ja, precis. Eh, Santa Barbara är för sig nice. men Santa Monica ligger i Los Angeles var vart ligger Santa Barbara? Är det närmare San Diego ligger, Ja, nej, ligger... Eh, andra hållet? Andra hållet, mot San Francisco typ. Ah, Okej, okay. jag, jag har ingen koll på hur... Eh, nej, alltså grejen, det är helt omöjligt för att alla heter ju. Det finns ju Santa Cruz, <laughs> eh, <laughs> Santa Blahabla. blah, <laughs> Santa Lhu. Nej, ja, men och det är Lasso, Ja, Lasso, och Lasso. Så Ja, men så det är bängligt det där, men... Eh, men, men jag skulle säga att Kalifornien, alltså för att man kan ju inte säga USA riktigt. För att det är så jävla mycket, liksom. Mm. Texas-typ. Ja, men, det, nej, men du, för, Kalifornien kan du få säga. Kalifornien är ju liksom. Ja, men där kan jag tänka mig att jag har mycket fräscht. Och sen så kan jag också tänka mig eh, något annat ställe som kanske. Eh, eh, ja. Har du någonting? Nej, alltså jag är skitdålig på det. Där. Alltså jag ska tänka mig. Ja, men det är om man ska säga högt average. Eh, ja, precis. Och det vet inte jag. Jag vet inte. Jag har ju varit så mycket i Asien. Jag skulle inte ha några problem med, typ, så här. Jag har ju aldrig varit i Tokyo. Men jag skulle kunna tänka mig att det kanske är ganska mycket snyggt folk. Där. Ja, men det är ju många som bor där. Det är, det är ganska... som vet du. Jag har också hört om Tokyo att man, har tydligen, om man, är, om man är en nordisk man, alltså man har lite här utseendet som ja. vi har, så är man tydligen. De tycker det är nice, tydligen. Men in, jag har en, en polare som bor i. Shanghai. <laughs> okay. eh, och han säger att det är tydligen hippt och ser ut som han. Ja, fan. Så ja, åk dit och. Är det eh, samma testa? snubbe som bodde i sol förut. Precis. Ja, fan var fett. Ja. Eh, ja, men fan var kul. ska. Men du, jag tror vi har snackat i eh... länge. Ja, vi har snackat ett tag nu. Vi är antagligen inte lika länge som eller vi har snackat antagligen längre nu än vad podden blir, den kanske blir. eftersom att vi förhoppningsvis klipper det här ganska snyggt och bra. Precis. Så vi Ä får väl ta runda av lite ja, vi tycker Vi tar jag. runda av och vi vill, vill tacka för att ni har lyssnat den här veckan. Det känns skönt att vi har börjat få lite struktur på det här nu. Inte struktur i så att vi ses på bestämda tider och spelar in, men att äh, vi, vet vi, bli lite, vi vet att, Ja, precis. Vi är lite erfarna ja, det, det känns lite bättre bara att ha spelat. Äh, vi spelar in det bättre. Ja, precis. Så det känns riktigt bra. Så nu ska vi försöka få till det här avslutet bra, tycker jag. Det tycker jag definitivt. Så att, eh, tack så som fan för att ni har lyssnat på det här, på avsnitt nummer tre. av, av podcasten. Man ska vara seriös. Och så hoppas vi att vi hörs nästa vecka. Precis. Gröm inte att spana in Facebook-sidan. Man ska vara seriös på ja. Facebook. Och kolla även in Suffix Stockholm på Facebook. Precis. Så kan ni i alla fall få se oss, oss vårt band. Igen. <laughs> Precis. Ähm, men äh, ja. Ha en trevlig kväll. Eller? Ja, fortsatt trevlig vecka. Mm. Ja. Precis. Puss på er. Puss, puss. Hejs, fejs.